jordbävningar och en packad flyktväska. Evakuera nu, säger Länsstyrelsen och Sverige kan bryta mot mänskliga rättigheter. Nu rasar hela gruvan och det är ett stort moln över och jag vågar inte gå härifrån. Jag måste se vad som händer. Här är Kaliber som fortsätter Malmens makt. Idag om när marken rämnar. I Malmberget, 10 mil norr om Policirkeln, låter det helstatliga gruvföretaget LKAB- Tusentals människor bor på kanten till en stor rasande gruvgrop. Välkommen till en sömnlös stad i väntan på nästa jordskalv och nästa ras. Nu ska LKB öka takten och bryta mer malm under samhället. Vi ska smaka den här här som är gillar. Jättegott LKAB har års stämma och före detta näringsministern Mård Olofsson väljs in i bolagsstyrelsen. Det blev vinstrekord igen. 15 miljarder. Det mesta går rakt in i statskassan. Finansmarknadsminister Peter Norman tar emot. Vi är ju fantastiskt glada för den här utdelningen. Det kan jag vara så för, för 9 miljoner svenskar som äger det här bolaget. Det är faktiskt nästan 1700 kronor per svensk som bolaget tjänar. Och det är en makalöst bra siffra tycker jag. Även om jag är glad för detta så hoppas jag på ännu mer nästa år naturligtvis. På kvällen tisdagen den 20 mars sitter Berit Hanno i sitt hem i Malmberget och handarbetar. Plötsligt börjar hela huset skaka som vid en jordbävning. Hon plockar fram kameran och öppnar köksfönstret. Oj, Hur mycket mer kan rasa? Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, Stora bergmassor stöttar hundratals meter ner mot Fabiangruvan. En 150 meter bred grop bildas. Här borta ser man. Oj, visst ser jag att det är lite stort. Är det det här som har Aa. rasat nu? Ja, det är det som har rasat. Det hänger en bit mark som Aa. är på väg att rasa ner. Hur såg det ut här i Ja, Det var ju en stor pelare som sprutade rakt upp av damm, av gruskorn, som trycktes rakt upp. Det är inte långt ifrån ditt köksfönster det här. Det här är 110 meter från oss, från vårt hus. Man hörde ju att det var stora massor som bara får och for och de får långt ner och det kom nya massor och det blev högre och högre ljud. Det var som ett hjärtplan. Det är en väldigt otäckt upplevelse att få det så här in på sig. Ja, där man ska bo, där man ska kunna stå och laga mat och jobba och äta och allting. Eller sova kanske. Men det gör vi ju inte längre här. Det tycker jag är otäckt att det ska få mitt i ett samhälle. Så stora ras hör inte till vardagen, men det har hänt förut– –och det kommer att hända igen att marken kollapsar och blir till en stor krater. Men ingen vet när det ska ske. En halv kilometer bred grop klyver stan mitt i Tu– –och håller på att sluka den bit för bit. Varje natt så dundrar dynamiten när malmen sprängs loss. LKB bryter malm i flera olika malmkroppar runt om under samhället. Berget därunder är som en schweizerost med en massa hål som för varje dygn urholkas ännu mer. Trycket ökar och det utlöser jordskalv som kan inträffa när som helst på dygnet och skaka om husen rejält. De senaste åren har jordskalven blivit både fler och kraftigare. Det största som har uppmätts var tre på Richterskalan. Hej. Kodor och Rasha Sagir driver en pizzeria i Malmberget. Men väggarna och taket spricker. De senaste veckorna har sprickorna blivit både fler och större. Den här, ja. Jag tittar också, det finns nio. Titta den här, nio. Du har spruckit ända från golvet upp till taket. Jag fixar den här och jag har ja. själv. På äh, natten... Klockan tolv, dem börjar bomba i LKB. De mycket... Så jag tänker mycket kanske jag ska, jag ska gå till andra stan eller... Men jag är rädd i alla fall. Funderar du på att flytta? Jajamän. Jag vet inte vad ska jag ska göra. Man vet jag aldrig ifall det är någon jordbävning eller ifall det är LKB. Man är ju rädd för att det inte länge ska rasa ner. För att jag har varit med om en lägenhet när jag var nere i Livon. Så rasade en lägenhet i Beirut. Rasade första lägenheten, då rasade den andra med. Därför man är man liksom rädd nu när man ser alla sprickor och alla och sen är det skakar. Man ser vad nyare och nyare sprickor. Och vad kommer att hända med oss Stefan Oja, han veckopendlar från Luleå och har en övernattningslägenhet ovanför pizzerian. På kvällen, men som man ser på tv, då är det ju som att dansa hambo. Hur då? Det skakar ju hela kåken. Lulebor hade aldrig accepterat accepterat. Jag är ju från Lule. Det är otäckt alltså. Det är en stor cementkåk som gungar i sidled. Så jag satt och funderar när rasar rasar alltihop. Det här är ju som andra världskriget. <laughs> men det här måste de göra något. Det går ju inte att ha det så här det är ju inte mänskligt. Så att, nummer ett är att börja bygga. Vi ska inte bara ha folk som jag då, som pendlar hit i jobb. På Länsstyrelsen i Norrbotten är det David Berggårds uppgift att kontrollera gruvorna. Han tycker att gränsen är nådd för vad gruvan kan tillåtas utsätta människor för. Här bor människor. Ja, man kan säga nästan i direkt anslutning till ett rasområde en, en storskalig gruvbrytning vi kommer till en punkt då när det inte är möjligt att förena en storskalig miljöfarlig verksamhet som det här definitionsmässigt är med en boendemiljö där människor ska bo barnfamiljer, åldringar, ja, alla som finns och verkar i ett samhälle då når man till en sorts vägsända att det är inte är möjligt att förena den här man bryter alltså i princip lika mycket på ett dygn som man gjorde för ett antal decennier på ett halvår nästan. Den här bilen har ju stått här i natt så att det här är vad som har kommit här. Det var så att det gick att skriva LKAB i dammet. Ja, utan problem. Dagen efter det stora raset är Berit Hanno ute och kollar läget. Här har vi staketet då. Mm. Rasområde, förbjudet. Att beträda. Här uppe stod ju folket igår och försökte få en uppfattning om vad som händer här. Det välde ju över åt alla håll från den där pelaren som steg upp igår från Fabian gruvan. Jag undrar ju vad de mandades in, de som stod med näsan mot staketet här igår. Det måste ju vara massor med stendamm som innehåller allt möjligt från alla bergarter som finns i gruvan. Det är liksom alldeles svart prickigt, ja, fullt med precis. svarta prickar. Ja. Tänker du liksom någonting på det om vad det är för kvalitet på luften här? Ja, det gör man ju när man får andningsproblem i den här åldern. Och då undrar jag ju om, om jag har andats in en massa skit som har blivit kvar i lungarna. Forskare vid Umeå universitet har gjort en studie av Malmbergsbornas hälsa med hjälp av enkäter och intervjuer. Svarsfrekvensen på enkäten var ungefär 50%. procent. Resultatet visar att många människor upplever oro på grund av gruvan. Oro för luftföroreningar, jordskalv och för olyckor med ras och skred. Anita Pettersson Strömbäck är medicinedoktor i folkhälsovetenskap och säger att det här riskerar att skada människors hälsa. Kroppen får aldrig återhämta sig. Adrenalinet går aldrig ner, kortisolet går aldrig ner, muskelspänningen, tonusen släpper aldrig, det förhöjda trycket släpper aldrig och så vidare. Och då leder det till sådana här följdsjukdomar som förkalkning av kärlen, hjärtinfarkter, depressioner och så vidare. Förlängd stress, förlängd anspänning, det vet man, det har hälsoutfall. Undersökningen visar också att människorna här upplever mer sömnproblem än övriga svenskar. Exempelvis uppger omkring hälften av de boende i Malmberget att de vaknar flera gånger under natten. Det finns starka kopplingar mellan störd sömn, depression och hjärt och kärl. Så störd är en viktig hälsoindikator. Mer än ett och ett halvt ton stoft av järn och giftiga metaller sprids i luften från gruvfabrikerna varje dygn- Dessutom dammade från groparna och upplag och transporter. och Dammandet från gruvan har ökat kraftigt i år enligt LKABs egna mätningar. Mycket damm i luften kan leda till döden och forskarna i Umeå skulle vilja göra noggranna mätningar av partikelhalten i luften. Bertil Fossberg är professor i miljömedicin vid Umeå universitet. Mineraldamm. Och slitagepartiklar som vägbanor har visat sig på senare år kan ha en, en rad effekter. Allt från en akut effekt på dagligt antal dödsfall vilket man har sett både i sydeuropeiska städer som drabbas av fin ökensand. Och som vi har konstaterat i Stockholm där vi har vägslitage då, genom att eh, vi använder dubbdäck. Det finns akuta effekter som förmodligen till stor del beror på den inflammation i luftvägarna som de här partiklarna kan orsaka. Men det finns också experimentella studier med partiklar både på djur och på människor som visar att hjärtrytmen kan påverkas av den här typen av partiklar. Hur stor är risken för att man kan dö av partiklar i luften? Ja, men det beror på hur mycket man är utsatt och det beror på känslighet. I den här typen av studier så handlar det om några procent fler dödsfall. Dagar man har höga halter eller dagarna efter. Varför skulle man kunna anta att det här kan vara ett problem i Malmberget? Det som har framförts från olika håll det är ju att det under ganska långa perioder förekommer att man är utsatt för höga halter av, av dammning. Men eh, jag kan inte uttala mig om idag exakt hur höga exponeringsnivåer det handlar om. I somras open kungen en ny huvudnivå i gruvan. Djupare ner under Malmberget. Men samtidigt står det klart att det som många kräver, att LKAB nu ska betala för att flytta bort alla människor och bygga upp ett nytt samhälle på säker mark, inte blir av. För LKAB och Gällivare kommun har skrivit avtal om att rivningen av Malmberget får dra ut på tiden ända in på 2030-talet. Det innebär att flera tusen människor blir fast på gruvkanten i 20 år till eller mer. Det finns ingen lag om hur nära ett rasriskområde eller gruva man får bo. Men Räddningsverket och Boverket gav 1995 ut en skrift där rekommendationen är ett skyddsavstånd på 1000 meter från en gruva. I Malmöberget bor 5000 människor närmare än så. Länsstyrelsen i Norrbotten kräver nu ett säkerhetsavstånd och vill att alla som bor inom en radie av 500 meter från gruvan ska evakueras. Det säger David Berggård. Vi tycker inte att det är särskilt god planering att ta en gata i sänder så att säga, med folk som bor direkt i anslutning till det här rasområdet. Den enda rimliga slutsats vi kan dra är att se till att människor snarast... Inte behöver utsättas för det här. Situationen i Malmberget den, den måste lösas utan dröjsmål, anser vi. Trots att Boverket redan för fem år sedan skrev i en rapport till regeringen att man från samhällets sida borde undersöka markens stabilitet för att ta reda på risken med att bo så nära gruvan så har det inte gjorts. Det blir fler politiker och beslutsfattare som besöker de nya gruvetableringarna. Men det är väldigt få som besöker dem som finns idag. Hur ser facit ut där? Det är, det är faktiskt förenat med en hel del problem. LKAB vill alltså riva stegvis område för område under en 20-årsperiod. Informationschefen Anders Lindberg. Både kommunen och LKAB måste ju ha kapacitet att ta hand om detta, att planera för nya områden, att bygga nya bostäder och att köpa upp de fastigheter som ska avvecklas. Så vi ser nog att vi, vi har hittat en bra lösning tillsammans med kommunen för att kunna hantera det här på ett bra sätt. Det är klart, vi önskar ju inte att människor ska känna sig störda av vår verksamhet. På vilket sätt är det rimligt att det ser ut så här att människor bor så nära en väldigt storskalig gruvbrytning? Det har ju varit så väldigt länge. Man kan säga att sen gruvan startade har människor bott nära gruvan. Nu, det kommer nya krav. Människors upplevelse av sin tillvaro förändras. Vi tar till oss det. Och gruvbrytningen har ju också förändrats och blivit mycket högre takt nu än förut. Ja det är sant, precis. Det går snabbare och det är därför vi har inte hunnit i kappen ännu med detta, att ha miljözoner till exempel. Men på sikt så vill vi ju nå. Ja det ska finnas ett område så att ingen ska behöva bo nära stängslet. Hur kommer det sig att ni tvärt emot forskarna och länsstyrelsen tycker att det är lämpligt att människor ska bo så nära gruvan? Vi ser att ja, visst, det finns störningar, det finns damning, det finns vibrationer. Samtidigt är det så att vi har minskat till exempel vibrationer från sprängningar. De har halverats på tio år och det är något som är väldigt positivt. Så vi tar verkligen vårt ansvar i allt vi kan för att minska de här störningarna. Och, som sagt var, vi tycker det är bra idé det med miljözoner, att det finns ett avstånd till grusstängslet. Hur vet ni att det inte är farligt att bo så här nära ett rasområde? Därför att vi har brutit malm i över hundra år. Vi ser var deformationerna går, vi vet hur berget uppför sig. Så därför kan vi säga med trygghet att det är inte farligt att bo nära gruvområdet. Slutsatsen i forskningsstudien om Malmberget är att det inte är lämpligt att bo där. Anita Pettersson Strömbäck intervjuade förutom Malmbergsbor också folk inom LKAB, kommunen och regeringskansliet. Och en sak är ju ett problem när det gäller den här typen av omvandlingar och förändringar. Och det är det att det är ingen som äger problemet. Kommunen har varken egentligen resurser eller mandat att hantera det. Gruvans primära mål eller verkselkabels primära mål är att tjäna så mycket pengar som möjligt åt ägarna. Och ägarna säger att det här är inte vårt problem. Det här får bolaget själv hantera. Så det är ingen som äger problemet att SIV- 70 år ligger och sover dåligt på natten därför att hon är rädd för att saker och ting ska rasa in och att hon funderar på att packa flyktväskor det är det ingen som äger utom hon själv och där liksom ändå gruvan av staten tar vinsten men hon ligger vaken för ingen vill betala det blir ingen ordnad reträtt ett av de värsta människan befinner sig i det är tillstånd av osäkerhet så att man måste ha en ordnad reträtt att låta människor bo med så kraftiga miljöstörningar som i Malmberget i åratal– –kan strida mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter som är svensk lag. Förra året fälldes Ukraina i Europadomstolen för kränkning av rätten till privatliv och hem– det var två familjer där som tvingades bo hundra meter ifrån en statlig kolgruva i Ukraina under tolv års tid. Medan gruvan förorenade luft och vatten och den sänkte marknadsvärdet på husen så kraftigt att de inte hade råd att flytta därifrån. Europadomstolen dömde den ukrainska staten att betala sammanlagt 65 000 euro till familjerna. Villaägarnas riksförbund anser att fallet är identiskt med situationen i Malmberget och har lämnat in domen till den svenska miljödomstolen. Chefsjurist Ulf Stenberg på Villaägarnas riksförbund. Och då har du en parallell här i Malmberget. Här är det oerhört många som störs av gruvverksamheten. De erbjuds ingen möjlighet då att kunna flytta därifrån till något annat ställe i kommunen för att det räcker pengarna inte till. Man kan inte skaffa sig något liknande boende. Vi ser det som en direkt parallell. Och Europadomstolen har fällt stater i flera liknande fall. Bland annat boende in till en guldgruva, en soptipp och luftföroreningar från ett stålverk. Vi lät advokaten Percy Bratt läsa Ukraina-domen och jämföra med Malmberget. Han är specialist på människorättsjuridik och ordförande för människorättsorganisationen Civil Rights Defenders. Det finns en rad domar av samma innebörd. Och jag kan säga att på det faktor du har presenterat så finns det anledning att titta närmare på om underlåtenheten att ge de här människorna ett en adekvat livsmiljö kan vara konventionstridig så att säga. Kan innebära en kränkning av artikel 8. Det är ju att liksom man når en nivå av allvarliga miljöstörningar och risk för människors hälsa och mentala tillstånd som då kan göra att konventionen kan aktualiseras. Är det så att svenska staten nu direkt borde evakuera invånarna i Malmberg för att vara säker på att inte bryta mot lagen? Jag skulle säga så här att det finns en anledning att titta på förhållanden i Malmbergen från utifrån de krav som framgår av Europadomstolens praxis. Och, och kommer man fram till att så att säga, hela deras möjlighet att leva på ett normalt sätt i sitt hem och med sin familj undermineras på grund av allvarliga miljöstörningar. Ja då tvingas man ju agera minska de här miljö- och hälsostörningarna. I Malmöberget ska Berit Hanno ut och rasta hunden. Vad kan ni göra? Ingenting. Försöka leva så länge så att vi någon dag kan sälja husen och flytta härifrån. Det är värre för de som har kommit upp i pensionsåldern som är 70-75 tycker jag. De måste ju sluta sina dagar i, i ett sånt här område. De kommer ju aldrig att få sova en enda natt om inte de reser bort för att sova. Och det är ju vad jag gör. Jag reser ju bort och då får jag sova. Och så har man lite piggare när man kommer tillbaka. Men är det okej okay att människor bor nära den här gropen som rasar? Ovanpå i stort sett en väldigt aktiv gruva. Jag frågar ägarministern och moderaten Peter Norman. Som ni säkert förstår kan jag inte göra sådana bedömningar utan jag får utgå från att kommunen och bolaget hanterar det här på ett bra sätt. Det direktiv som ni som ägare har gett till LKAB, det är att de ska tjäna så mycket pengar som möjligt. Hur väl rimmar det med att ta ansvar i en samhällsomvandling? Jag tycker det rimmar väldigt väl därför att LKB. Kommer aldrig att kunna utvecklas, kommer aldrig att kunna anställa lokalbefolkning om man inte har ett gott förtroende. Och det här handlar i högsta grad om att LKB och kommunen måste hitta lösningar som båda parter tycker är bra. Och jag gör bedömningen att LKAB gör sitt yttersta för att hitta bra lösningar. Och gör de inte det så, så drabbar de själva. Så för mig hänger det här faktiskt ihop. För den som skulle vilja flytta från Malmberget är det inte lätt. Störningarna från gruvan har gjort att värdet på husen har sjunkit kraftigt. Och det är stor bostadsbrist i kommunen. Drygt 7000 personer står i kö till en lägenhet hos det kommunala bostadsbolaget. Och att gruvorna byggs ut för mångmiljardbelopp varje år driver upp byggpriserna även för den privatperson som vill bygga hus. Nu är den 10 över 12. Det är kolmörkt ute. Ja, man säger knappt Familjen Hansson som bor nära gropen tillhör de som blir fast på gruvkanten i minst 20 år till. Deras villaområde kommer att avskärmas med höga stålstängsel. Vi hälsar på Kurt Hansson en natt när han, liksom många andra Malmbergsbor, sitter upp och väntar in explosionerna från gruvan för att slippa obehaget och bli väckt av smällarna. Det kan hålla på upp till en timme. Men förutom sprängningarna så kan det komma kraftiga jordskalv sen senare på natten. Vi hade barnen här. Då hoppade de upp ur sängen och grinade och skrik och ville flytta bort här från samma natt. De var så skrämda så man vet ju inte vad som händer. Vad kunde du säga till barnen då? Vi sa ju som det var att vi är i vårt eget hus. Det går inte att sälja. Man får vettigt pris så man kan köpa något annat. Man kan ju inte ge bort den heller. Det liknar ju en enorm hundgård. Vem vill bo i en hundtag? Man blir förbannad att, att de får hålla på så här med oss. De borde flytta bort hela Malmberg så vi slipper landet. Det är ren en misshandel av människor. På vilket sätt misshandel? Jag skall skalv och skakningar och dålig och Pengarna ska ut. och Folket får lida. Jag har sagt att ett lastmalm så har de ju betalat det här. Jag bygger nytt. Inte ska man ju behöva på på ett industriområde i princip. Det är som oljeproduktionen i Sudan. Som de behandlar folk i Sudan, det är ju samma som vi blir behandlade. Nu smänder det. Ja, det var lite nu. Det är som att det är någon som sitter och skjuter under huset. Ja, det är som kanoner som är under huset. Fötterna var vibrerare mot golvet. Och nu har klockan passerat ett så nu är det nog färdigsprängt. Nu är det bara hoppa i säng. Flera tusen människor i Malmberget och i Kiruna- kommer att tvingas lämna sina hus de kommande åren- när LKB tycker att det är dags. I den här rivningen som vi har nu så är det 119 villor som ska rivas- Janne Pellicka jobbar med att riva ett villaområde som ska bli gruva. De som har bott på området de kommer hit och tittar på sina hus en sista gång innan de rivs. Och ser det de en gång kanske till och med har byggt som försvinner. Men det är så: det här är ju som framtiden här uppe. Ändå. Gruvan ger och gruvan tar. Och det här är väl egentligen kanske den stora starten på det som blir med husrivningar i framtiden. Här är baksidan. Du ser ju bara bastudelen, vad fin den är. Ann-Kristin Lassi bodde i det där villaområdet i 33 år. Hur kan allting ha blivit så skövlat? Det känns att hus, de har farit fram och, och vi repar huset och satte tegel. och Allting har slagit sönder. Det är som om det hade varit krig där. Alltså det, det är som de slår sönder ens liv. Många år av ens liv när man har bott där så länge. Det är ont i hjärtat. När gruvbolaget köper upp hus betalar de, enligt lagen, marknadsvärdet plus 25 Dessutom, säger informationschefen Anders Lindberg, så betalar företaget som om huset hade legat i grannsamhället i Gällivare och inte varit påverkat av gruvan. Men det är bostadsbrist och det blir svårt för dem som tvingas flytta att hitta en begagnad villa- och pengarna räcker inte till att bygga nya hus. Det säger villaägarnas Riksförbunds chefsjurist Ulf Stenberg. Nyproduktionskostnaden för ett hus den är avsevärt högre än vad du får i ersättning för ditt gamla hus. Så att du kanske måste gå och låna en och en halv, två miljoner på banken. Och sedan är det även så att man säger också det- kan du inte betala och kan du inte ta lån? Varsågod och flytta någon annanstans i Sverige. Och det är en folkfördrivning som jag tror inte vi har sett tidigare i Sverige. Inte i modern tid i vart fall. När Ann-Kristin Lassi för några år sedan tvingades sälja villan till LKB fick hon 410 000. Mindre än hon hade köpt huset för 16 år tidigare. När hon löste in banklånen återstod 20 000. Idag bor hon i en lägenhet i Gällivare men hyra på 6 000 i månaden. Högre boendekostnader än i huset. Jag tycker det är ruskigt att jag nu när jag blir pensionär nästa år att jag inte vet om jag kommer att klara mig. Men jag hade ju ett hus. Så det är fruktansvärt att man har haft ett hus som man har sålt till ett sånt här miljardföretag. Och man ska gå omkring och... Jag vet inte hur det ska gå överhuvudtaget. Jag får inte ihop det. Jag kan vakna på natten och fundera att ja, hur ska det bli då om ett år. Jag är väldigt ledsen att, att det skulle drabba mig så hårt. Jag hade aldrig trott att det skulle bli så, gå så illa för mig för att LKB ska fram och ta sin malm, dyra malm. Att det skulle drabba mig så hårt. Kaliber är slut. Mer malmens makt om en vecka. Det finns ju det som kallas naturresursernas förbannelse. Vi drar till Kiruna och söker jobb som gruvarbetare. Om 25 procent bättre lön än vad vi har. Jag jobbar i två veckor och sen kommer hem i två veckor så flyger man ju emellan. Men det kan inte vara skattebetalare i Kiruna som ska vara med och bidra till att få ihop den här vinsten. Det kan inte vara möjligt att kostnaden ska kunna landa på enskilda Kiruna-bor.